Eta beste bimilioi pertsonek ere egitea erabaki zuten desobedientzia zibileko ekintza eginez beraz egun hortan, boskatzerat joan ziren, gurekin John Elordi, Katalunian erakaslea denak egitarren babes haundiarekin, biatu da hausi uh, hori alderdiak ere ordira, independentistak ez direnak ere, hiru hausi babesa agertzeko, Hauzi horrek beraz, zure ustez, blokatuko ote du Kataluniaren prozesu bidan iztala ez? Ba, teknikoki bai, baina praktikoki alderantziz. Eh? Hau da, teknikoki blokadezake, baina emaitza e, e, e, e, izanen da, de, dena bizkortuko dela. Dena indartuko da, eta prozesuak indar berri hartuko du. Azken finean, ikusten baita jendeak e, demokratikoki pixka bat pentsatzen bali madu, Ez duela onartzen ahal, alako, zakinik, ba, bi milioia eren aurkako prozesu bada. azken batean, hiru auteratu dituzte, baina, bi milioi personak egindute ezogedientza hori. orduan. duan, ez duela zanka ez eta hori legearen arabera horrela ba, balima da. Ba legeak ez zuela esan kaez burgu eta beste lege bat behar dela, beste sistema bat eta beste herri bat, beste mm -hmm. nazion batu bat. Horri da, erraiten zinuen, no? Txailaren seian uh, guztiok epaituko gaituzte, hau da, lema ere gaurko mobilizazioa da. deitzen zuen uh, lema, hor beste mobilizazio bat eta berpiste bat ere kartzen aldu hauzi horrek? Ba ez, bata bestearen atzetik etorreko dira, beste bi edo iru. E, gero Parlamentuan ere onartu zuten e, bozkaketa egitea, horri buruz hitz egitea eta hori ere ba, epaitegiek ez zuten onartu hori egin zitekeen parlamentu batean hau da pa, e, estatuak epaitegiek ez egiten dutelarik. Zure parlamentuak estuela eskubiderik, haiek ba, nahi ez dutena ere egiteko pf, lege horrek ba, eztu legitimitzaateik, Eztu zi legitasunik orduan ba, jendeak... Ba Erantzun egiten du, naiz eta independentistak ez izan, mm -hmm. asko demokratak dira, esaten dute, bueno, nik, nik ez dut Katalonia independentea nahi baina ez dut eh, holako espainoltasun baten ordezkaria izan, nahi, nik nahi dut jendeak, ba, erabaki dezan, zer nahi duen, eta onartuko hartuko dut, ba, bai edo ez, Ni ez dut ikusten bat ere biderik denik legalki independentsia lortzeko. Eta ez dut ikusten bat ere biderik denik legea erabiliz independentsia eh, bukatzeko edo independentsia gelditzeko. Mm. Hau da legearen gainetik zilegitasunak gaindituko dela iruditzen zait. Momentu honetan legeak denak zituzten, zile, naziek ere legeak zituzten eta frankok ere bai eta eta erromatarrek ere bai eta mondu guztiak ditu legeak. Horrek ez du ezan lege horiek zilegitasunek dutenik eta momentu batean oso garbi gelitzen dean,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 kasu haietan zilegitasunak egingo du aurrera eta pff, uste, historia horrela egin dela.